Hallå, Hej, tre. Nu är vi igång igen. Nu är vi igång igen i ditt eh, kök i Hundebo Strand. Trevligt att vara här, tack så mycket. Ja, trevligt att ja. vara det här. Nu blir det avsnitt fyra. Ja, vi kommer ja. igång. Vi har fortfarande inga sponsorer. Nej. Nej, men vi förväntar oss att vi snart får det. Ja, ett mm. spons sponsorsavtal är någonting man är givande och ett tagande. Vi får någonting, men vi ger också någonting tillbaka. Ja. Vill jag, jag bara ska... säga det? Vad va är det vi ska prata om idag då Louis? Vi ska ja, vi prata lite grann om människor vi möter i valrörelsen som ställer lite frågor. Vi tänkte prata lite grann om våra arvoden bland annat. Jajamän, det ska vi göra. Men först så tänker jag att jag vill ställa en personlig fråga till dig. Paris. Oj då, vi kör på. <laughs> nervös. Ja. Våra, våra lyssnare här vill ju väldigt gärna veta vilken favoritlåt du har. Favoritlåt, mm. Har du någon favoritlåt? Eller någon som du liksom lyssnar på rekryt ja, hela tiden? Då vill jag bara säga så att jag är alldeles för musikalisk för att ha en favoritlåt. Det är precis det här som jag ogillar med, med de här som jag pratade om också. Första avsnittet. Eh, svåra frågor som kräver enkla svar. Det är komplext. Jag har inte bara en favoritlåt. Jag har hundra favoritlåtar. Du kan inte ställa en sån fråga till mig. Vad är din favoritlåt just nu då? Nej äh, men, äh, men äh, okej okay då. Jag lyssnar. Nej, jag, jag vet inte. Men jag lyssnar ganska mycket på Rolling Stones just nu. Av någon mm. anledning. Och då säger jag. nu måste du tvinga mig. Mm. Vilket jag inte tycker om, för nästa vecka kan det vara någon annan favoritlåd. men det, Ja, men det spelar ingen roll, utan det är just nu. Och vi tänker att nu lyssnar du på deras skiva och så kommer det en låt. Mm. Vilken klickar du vidare för att du vill lyssna på? Eh, det nästa? Give me shelter. Mm. Riktigt jädrigt bra. Nu ska jag lyssna på den på väg hem, så här, fullt Är det ur då, hela tiden? Ja, Eller, grejen att... hela skivan. Nej, jag lyssnar inte hela skivan. Jag lyssnar nog på den några gånger då. Ja. Men, men alltså nästa vecka kanske jag lyssnar på något helt annat. Ja. Men jag gillar musik, men jag lyssnar jag är allätare. Du då? Eftersom du ställer en löjliga fråga till mig. Det är din favoritlåt. Jag är också lite musikalisk. Men det är ju så här. Alltså, man har ju, jag har ju många favoritlåtar men jag lyssnar ju inte på allihopa samtidigt. Nej. Nu har jag ju på Spotify så har egen lista. <laughs> Eller tre lista kanske du heter. Där jag liksom lägger in det bara, åh den är ju den låten, den älskar jag och så lägger jag in det. Från början var det meningen att det skulle vara min träningslista. Men jag inser att det funkar inte riktigt så. Jag kommer inte kunna träna sådär, det känns inte så peppigt så. Men just nu så ja, favoritlåt men jag alltså, jag var ju på en begravning här om veckan och då var den här låten ser du månen där vi är i kväll jag vet du den jag inte. Det. vem sjunger det är det är Thomas Stenström tror jag okay. här gud den är ju bra så jäkla bra. Så inte, inte svära, kanske så men, men kan, det kan vara så att det är kopplat någon i, i, på internet som Ja, som så där oss ut det ja, precis. Jag tror att, jag att vi klickar så. in några ryttar där om vi kommer att svära. Men ja. de är på engelska. Ja, men, jag. men precis. Så att jag, jag svär bara på svenska. Nej, men alltså den var galet bra. Alltså, eh, så den tänker jag att den ska ha på min begravning. Men du, just nu så lyssnar jag väldigt mycket på det. Jag har också den här som jag ska ha på min begravning. Om nu, det är väldigt tråkigt. att det dröjer. Men jag, måste, jag vill rätta mig nu. Rolling Stones och, och, och, och Jimmy Schelter, det är ju tungt alltså, för mig. Jag gillar det. Men... Jag var också på en begravning för eh, knappt ett år sedan, ett halvår sedan. Eh, och då spelades där en, nu måste jag titta här, det är ju eh, Björn Afstelius på egna ben. Jag måste snabbt titta här. Mm. På egna ben, vet du, på egna vingar. På egna vingar, vet du vilken det är? Mm. Nu satt jag och lockade på den här mitt också. Ja, du kan spela den lite så att lyssnar och höra kan, kan man höra här? Så det Kan förstå hur tiden går? Ett litet smakprov. Otroligt fin. Jag bölar som en, en baby. I bilen när jag hör den. Och tänker på liksom min dotter. Och, ah, jag väljer den som favoritlåt denna vecka. Ja. Men jag, vill... Jag, vill bara... jag vill bara en liten så här förlängning utav den. Jag vet ju att han skrev den till en av sina döttrar. Någon bilder, 19 år. Ja. Och var... Jag hade ju själv ingen pappa som skrev några fina sånger till mig. Han var duktig på att spela och, och sjunga men jag skrev aldrig någon fin låt men... Den är så fin. Ja. Och jag har läst någonstans, jag vet inte om det stämmer, att Björn Asselius också skrev den när han var väldigt sjuk. Och det var bland det sista han gjorde. Jag vet inte Kanske. om det stämmer. Men... Nej, det, det är... men, jag, men jag har faktiskt, som jag vill då tipsa om, att jag har en, jag har också lite Spotify-lister. Jag har en lista som heter Inför kommunfullmäktige. <laughs> <laughs> och varje gång jag åker till kommunfullmäktige i Italien. Så jag har spelat den för mig själv. För att peppa mig ja. bilen. Och den, liksom är, ja, den ena handen vet vad den andra vill. Vad den andra gör. Men på tåget och så är ju med. Och ser det Lale. Och så är det Queen. Och så är det ganska nationalteatern. Och ja, men det är ganska mycket politik i låtarna. Mm. Den, drar, den drar jag på. Och så blir jag lite peppad. Och så åker jag hem och så drar jag på den också. Um. Men den, jag tror att den ligger öppen som om det är någon som vill ha min lista inför kommunfullmäktige, så är det är bara att gå in och lyssna på den. Ja men precis så du kan ju dela den på vår Facebook-sida ja. som vi har också för ja. vår podcast. Så att, om, om det är, det är någon ta... som vill bli lite peppad inför kommunfullmäktige ja, kan man precis. behöva bli ibland speciellt när man sitter i som kommunfullmäktige ledamot i en blå kommun. Mm. Då behöver man lite pepp. Ni som sitter i röda kommuner behöver kanske inte riktigt lika mycket pepp. Ja, vi sitter ju inte och röd kommun här över sig. Nej men de, om du får vara alla lyssnare. Ja. <laughs> det är en majoritet och kanske åker lite glad och tillfredsväg ja. om vi tänker. Det här är en piece of cake vi får igenom allting. Du måste ju säga mm. rätten sådär. Louise som tittade på mig såg precis ut som att vi satt det en ja. Nej, här är du blått. Här är du så blått ja, som så man kan ser vara. Ja. ja, Så är det. Ja, ska vi fortsätta vidare då istället för ja men det kan jag säga om vi ändå pratar begravningar och så så ska jag även ha viking med på min begravning. Jag har gjort en egen sån här grej på eller på nätet där. Vadå viking med Kathedradstad. Ja, ja ja ja, jag ska ha Jesus flight of mine så det <laughs> <laughs> och Då vill jag då ska den spelas på orgel ganska långsamt och sen så ska vad heter det vad heter det när man går runt kistan? Alla ja, andra får komma ja, jag här, det. och Så ska alla gå runt kistan. Och där ska ligga en äh, del för kistan. Och så ska man spela den. Oh det är hög, högtravande och lite högkyrkligt ska det vara. Nej, uh. ja, Okej, okay, men när vi går ja, vidare till armlodet vi det. det är inte lika sorgligt. Nej. <laughs> jag hoppas att det långt lång tid innan du ska ha. Ja, jag knackar i bordet. Oj. Ja, vi vill absolut inte dö. Vi vill leva länge. man vet aldrig. Men nu får vi, nu får vi släppa detta. Ja, det var får du som började. Jag får ställa den här löjliga frågan om min favoritklot. <laughs> ja, men det var det ja Nej, men alltså, själva grejen att vi, vi fundera över det här var väl att jag hade ett samtal med en här om veckan som började diskutera det här om att eh, de tyckte att politikerna har för högt arvodat. Och, ja, egentligen så var det riksdagsledamöternas arvode men det kom även in på mitt eget arvode då som oppositionsråd på 70% så får jag ett ärvode. Och att det var högre än min ordinarie län som undersköterska och ja, vad det motiverar att man vill sluta vara politiker när man får ett sådant sökt arvode och sådär. Då funderade jag lite på det här. Vi stod och pratade och jag kände mig inte speciellt insatt i frågan med arvode på det viset så då tänkte jag att då vill jag diskutera det här med dig idag, för att det är klart att politiker har ett högt arvode men vad jag förstår så i en, i en kommun så, så beslutar kommunfullmäktige om arvodet för hel- och deltidspolitiker men även för dem som sitter i olika nämnder som får sammanträdesarvode då och riksdag, riksdagen vad jag förstår, nu har jag ju kollat upp det här lite grann så kan inte man kan inte tacka nej till sitt arvode där utan det är som det är liksom ja. om man är riksdagsledamot så kan man inte säga men jag vill inte ha mitt arvode eller jag vill ha så här mycket bara utan det är som det är liksom. om man får väl sitt arvode får man väl skänka bort det om man inte vill ha det eller, ja så. precis, ja, det kan man, man göra ja, är det inte Vänsterpartiet som, som... Bara tar ut en del och sen så, så ger de rätten till partiet, va? Ja, har jag mig. Men man jag har också till. faktiskt funderat på detta kring arvorden. Och det, det här om det är alltså högt eller inte, det är ju relativt. jämfört med en undersköterska då är det ju högt. Jämfört med en förvaltningschef i en kommun så har ju kommunstyrelsens ordförande ofta ett lägre arvord än vad den lönen är. Jag har 60 procent oppositionsråd i Tanum och jag tror att det är någonstans ungefär 36 000 i månaden som jag får. Hade jag jobbat på mitt arbete så hade jag förmodligen haft ungefär samma, tror jag. Så för mig har det aldrig varit den här den stora lönökningen eller vad man ska säga. Men om man pratar ett riksdagsarvode som väl är drygt 70 000 mm. så mycket pengar har jag ju aldrig tjänat i hela mm. mitt liv. Det är, så är det ju, det har jag ju aldrig gjort det är så svårt, ska man få det är man, har man gjort lön för mödan eh, mm. skulle vi säga att nej vi ska inte ha någonting Aj, ja, jag tycker det är svårt jag, nej, jag, jag tycker, tycker att, väl inte att man ska, att ska man... säga att man inte ska ha någonting Och, alltså, eh, en av argumenten var ju också att den socialdemokraterna ska ju liksom inte eh, alltså, de ska inte ha så mycket pengar. Liksom. De ska vi visa till folket att vi liksom är som dem och sådär. Det, det, det, jag köper ju det argumentet, naturligtvis. Men det är ju också väldigt svårt att um, säga så här: ah, men, fast, men då vill inte jag ha det här och det här. Det, jag tror inte, vet inte ens om det är, alltså, det är genomförbart egentligen att göra det. Utan jag, alltså min min uh, ingångspunkt är det ändå att uh, man får ju på något sätt. Uh, beslutar det med när det tas. liksom Att man då kan förändra olika saker. För att annars så blir det så här, om jag som socialdemokrat ska sänka min... alltså Det är ju min lön för det arbetet jag gör just som politiker. Och nästa person som kommer in, vad händer då och sådär? Alltså jag tror att man får, man får ta det på ett annat sätt i så fall så att det blir realistiskt för alla. För det är ju inte så att om jag avslår lite pengar så går det in i någon verksamhet. Utan det stannar ju kvar där som har gått Det till ja <skratt> det är lite barn här Jag och lite de, de sover här så ja. så det kan ju vara lite banken men de har inte eller här anspråkter av man men men i antar ju eh, arbord regler och, och i, i kommunerna om jag så är det väl i tonn eller vad vi gör det, ja. och, så är det hos och socialdemokraterna också. har ju inte hos oss pläderat för lägre arborden det har vi inte och alltså det har jag... inte gjort Nej. Det Och jag vet, alltså ärligt talat, Inte om jag tycker att det är det vi ska, vi ska driva. Som den viktigaste eh, frågan. Det är lätt för mig att säga. Jag vet ju att jag är privilegierad. Säger man så? Privilegierad. Ja. Eh, jag bor i Havstinsund i en, i en villa som är värd flera miljoner. Eh, jag har... Eh, ganska hyfsat bra tycker jag alltså om man jämför med andra och, och, och, min, och min sambo har också tjänat ganska bra även om han är lärare men man alltså, kan, kan, kan inte klaga liksom, på den lönen. Um, jag vet det och jag önskar att det är, jag vill verkligen att fler ska kunna ha ett bra liv och liksom kunna ha en god ekonomisk standard. Mm. samtidigt så har vi någon slags jag vet inte, det, det är lite som socialdemokrater, jag känner också den här skammen någonstans, att jag tjänar pengar jag har alltid känt mig att jag eh, att man inte är värd det, eller att jag, jag borde ge det till någon annan som har det sämre eller eh, det ska vara ett kall och likadant jobbar man inom vården så var det ett kall mm. eh, och det ser vi ju det har gått det är inget kall längre, det är ett ar kvalificerat arbete mm. och, och det är dåliga löner och, och det ska ju försäkta att jag får liksom en lägre lön som undersköterska. Jag ska få eh, en lägre lön för det jag gör som politiker. Även om det är inte lön, eh, lön är lönesatt på det sättet. Liksom. för Det är ju ett förtroendeuppdrag. Jag kan bli fråntagen det när som helst egentligen. Så medlemmarna kan ju väl mm. rösta bort mig och rösta in mm. någon annan. Och jag har ingen påverkan alls. Utan om, om jag inte gör mitt jobb liksom och gör det bra. Så gör ju det jag Och jag tror inte. Om man ska väl, alltså, och så tänker jag så här, Det är också, i Tarnås kommun så är det en person som har ett heltidsarbete som politiker. Och det är kommunstyrelsens ordförande. Och det är likadant i Soternäs kommun. Och sen så finns det två oppositionsråd det är du och jag. Ja. Och vi har då 60 procent jag och du har ni är 70. Det. det ser lite olika ut kommunerna. Och sen ja. så är det väl ordförande, så där som har är till på deltid. Och sen för övriga ser de timmarna liksom som man är där. Och vad är det jag vill säga med det här nu? Men jo, men om inte jag det finns ganska många som vill ha våra uppdrag i partiet. Mm. Och det, om inte vi sköter oss så vi kan, som du, precis som du sa, vi kan bytas ut i många. Det är ganska otryggt. Det är inte avkastig grundande, våra arvorden. Vi, vi har inte arbetsmiljölagen i ryggen. Om det skulle hända någonting eller liksom typ rättigheter och det så är en del av ett arvode som vi får vi får det i och för sig varje dag och året runt. Blir man sjuk så, så dras det ju av och så där, om man blir sjuk mer än en månad. Så. Ja. Det är också utsatt och det är ett stort ansvar ett långtgående ansvar det, det tycker inte jag man ska sticka under stolen att det är um. Men det är inte sagt att jag inte tycker att en undersköterska har ett långtgående ansvar. Eller, eller lärare. Men jag tycker det. Och jag tycker att vi värderar ju arbete i, i Sverige och i världen. Man, för många säger så här, men han har jobbat hårt eller hon har jobbat hårt. Hon är värt pengarna. För det är ju inte så att vi sätter lön på hur hårt människor arbetar. Nej. Utan vi sätter ju lön på alltså, vad, vi, hur, vad vi värderar som... Fint. Eller mm. men alltså, ja, men en undersköterska eller en sjuksköterska. Eller vad nu, jobbar ju jättehårt. Och en lärare tjänar inte jättemycket pengar för det. Liksom. Så att jag tycker vi. Det är vi värderar vissa yrken. Som jag tycker är sorgligt. Som du säger finare och vissa är ja. dular på ja. något sätt. Ja. Och då är ju liksom. Och sen i det offentliga så kan man aldrig tjäna jättemycket pengar såklart. Och så att, alltså, vår kommundirektör känner mycket mer än vårt kommunalråd gör. Mm. Men visst, ja, jag, jag tycker att det är. Men sen kan man ju se över alltså, arbetsreglementerna på det viset. Som, alltså, I vår kommun i alla fall så har vi ju att man har ju eh, första och andra vice ordförande och sådär. Varför har man en första vice ordförande som tillhör liksom, majoriteten? av det är för att oppositionen aldrig någonsin ska kunna gå in och ta över ett mm. möte och sådär. Eh, det är ju onödigt att pengar egentligen och ha någon som. Ta den klubban liksom och har de procenta. För de pengarna kan man ju redan när man antar arvodesregler att att de inte finns. Liksom. Ja. Och hur, hur tänker man med eh, sammanträdesarvoderna? Det kan se annorlunda ut än vad det gör. Så ibland så kan jag nästan uppleva att man har mötena lite längre för att kunna få ett heldagsarvod och sådär. Ja. Alltså, jag har inte... Alltså, det kan, jag... Jag har inte tänkt på det, Tom. att man gör så. Jag tycker att de flesta ändå håller igen lite. Samtidigt så så får man ju inte hålla igen så mycket att det inte blir en demokrati. Nej, alltså, för, det det få... för det är ju det som är viktigt. Demokrati måste få kosta lite. Ja. Det måste få kosta, men... Ja, ja men jag håller... Det, det är... Det, jag tycker att det är... Jag vet inte om det är svårt eller om vi gör det svårt. Men jag, men jag, jag, vill inte, jag förstår det här. Det är klart, som jag sa innan, 70 000 som riktar klädar mot. Oj, vad det är ett för mig och med som liksom aldrig har tjäna pengar. Men å andra sidan, det är ju inte det som driver oss. Det är ju inte, det... inte det. Och samtidigt så är det slitsamt. På många sätt. Det är ju inte och... lätt att få de här uppdragen som vi har. Är inte Sen är det ju klart att en del kanske missbrukar. Men så är det med allt i samhället. Att det finns folk som missbrukar saker och ting. Och så blir det fel. Men majoriteten gör det ju inte. Och, och blir liksom som du som står på riksdagen nu. Då, liksom som kandidat i och antagligen kommer in då förväntar jag mig. Att, äh, tänker jag, det är ju inte bara så att du har glidit in där och blivit medlem och sklidit in där utan du har ju fått jobba hårt för det och ens får bli nominerad till det och bli vald av vårt parti till att stå på våran lista. Och det är ju en, en ära att få göra det och ett stort förtroende. Äh, så att... Äh, Sen kan vi ju inte rå liksom för vad de har satt för arvoden i riksdagen. Men det är ju inte så att jag tror att du åker dit för att tjäna pengar och så blir det runt. Utan du kommer ju ändå göra bra saker där för Sverige, för hela Sverige. Och för, för oss här på västkusten också och för våra partidistrikt naturligtvis. Att, um, ja. men, men, men det är en intressant fråga hur man liksom värderar det här och hur vi värderar pengarna och och just för, för socialdemokraterna. Varför är det så viktigt att socialdemokraterna inte får tjäna eh, viss med pengar medans... Eh, men vi kämpar på ju samtidigt för att, att, att våra väljare ska få bättre arbetsvillkor och bättre mm. löner. Vi är så mot... Alltså jag, tycker att, alltså jag, men jag, jag känner också så. Eh, men... Men samtidigt som jag säger här, men jag kan inte hjälpa att vara riktad, ja, men jag är ju en del av det. Jag man kan inte hålla på att ursäkta mig. eller ja, så här. Utan jag, utan det, för mig är det helt öppet vad jag får för arvord, hur mycket arvord jag får, vad jag inte får. Och, och jag står faktiskt för det så länge jag inte har röstat på något annat. eller så, och Det kommer jag faktiskt, jag tror jag inte jag kommer göra. Och det handlar inte om att jag kommer ropa åt mig, men jag... Ja, våga man säga så att jag tycker att det är ett rimligt arvode? ja men jag säger faktiskt det. Jag tycker att det är ett rimligt arvode för uppdraget som vi har. Som både som kommunpolitiker och som riksdagspolitiker och som statsminister. och så ja, och Nu kanske folk tycka att jag är helt ute och cyklar och är helt verkligt från vem. Men jag vet vad människor tjänar. Och jag vet, alltså, men då, vi, du vet när... ju också vad, vad man sätter på spel och ja. vad man gör. För det är ju inte så att det är ett... 8-16 jobb, liksom, eller 7-4, utan det här är ju liksom, du, även om du är 60% eller 70% eller 100%, så den tiden plus tiden där man kanske gör någonting annat, där man arbetar då om man nu inte har heltid som politiker, det är ju inte så att man sitter hemma och rullar tummarna, utan man har ju hela tiden någonting att göra. Och man arbetar väldigt hårt. Men det, då, man är i en utsatt position. Så att det är... Din, alltså, det, det är ett gränslöst arbete. Ja, det bara dygnet runt. Och både du och jag vi tänker ju verkligen på politik. Och vi dygnet runt. Det är ju det. Och, och jag, när jag, jag, kan, jag tänker inte... Man kanske jag, har träffat politiker, politiker som har tappat sig. Ja, och, och jag tänker stå för det. För att annars känner jag att jag saknar ju jag all trovärdighet själv. Jag kan inte, mm. Men... men jag tycker att det är en rimlig ersättning om man får då säga så. då säger jag. För något måste man stå för det. Mm. Jag ville säga någonting mer med detta, men jag kommer... Jag avbröt dig, så du glömde. <laughs> ja. <laughs> Sen är jag helt, fullständigt medveten om att det är, för mig är mycket pengar. Och för många av våra väljare är det ofantligt mycket pengar. Mm. Ja, men, men, men så är det ju. Det är, men... Äh... Och det finns de som känner mycket, mycket mer än det. Naturligtvis. Och jag menar, det skulle ju kunna... Alltså, är man undersköterska så är det jättemycket pengar. Och för mig som är undersköterska så är ju mitt arbete mycket också. Så det ligger på ungefär 42 000 i månaden. Men, eh, men det är klart att så hade jag arbetat som kommundirektör så hade det ju inte varit... Kanske så mycket pengar. Ja, det har varit mindre. Det, där var mindre ja. så att, ja. det, det är vad man ställer i relation ja. till. Och man kan vara socialdemokrat oavsett vilket arbete du har. Man behöver inte vara undersköterska eller lärare. eller Byggarbetare bara för att vara socialdemokrat. Utan socialdemokraterna är medlemmar och engagerade förtroendevalda. Det i alla yrkesgrupper egentligen. och Alla lönenivåer. Så att... Arbetare känner inte alltid så dåligt. Nej. är ähm. man inte för att man är socialdemokrat. Nej. nej. Det, är det är klart, klart. Det. Men, och, men. hela så att det är oerhört alltså Det är klart att det är och det ska vi göra allt för att bekämpa. Men, men då får man istället... Inte för att trycka ner sig själv. Jag tror inte vi hjälper någon genom att man liksom ska... Jag Nej, och jag har poli... ursäkt hela livet. Ja. <laughs> eller liksom haft något sådant dåligt samvete för det ena och det andra. Nej. Nej men och och som styrande politiker tänker jag i en kommun. Eller på regeringsnivå så kan man ju ändå också på något sätt... Alltså på regeringens nivå så kan man ju inte påverka lönerna. Men man kan ändå försöka förbättra så att det är lättare för att lönerna ska kunna gå upp liksom... Och, och det kan man göra i en kommun också naturligtvis. Även om vi inte har ansvaret för det eh, fackliga arbetet naturligtvis. För det är facket som har hand om det tillsammans med arbetsgivaren. Att, eller att de kommer överens liksom. men, men, men man är ändå arbetsgivare i sin kommun som politiker. Och då kan man också påverka att lönerna går upp. Att man inte eh, har för låga löner inom vården eller inom eh, skolan. Eller ja, vad det nu är för... för, för liksom, Verksamhetsområde som man har. Så, att, så det kan man ju påverka så att de också går upp så att det inte blir orättvist. Liksom. Inte liksom i relativt till, till ärvodet men utan på andra mm. sätt. Liksom. Man, om det är låglönyrken så kan man höja stått sig på det med lön. Med lön. Och man kan, liksom, jag tänker också att jag har nog mer dåligt samvete för hur den, ner, hur den ojämlika ekonomiska politiken ser ut nu också. Hur de, hur de som tjänar mest också får mest av samhället mm. med alla avdrag. Man kan göra det är rotavdrag och det är rutor, det är ränta, ränta och det är allt möjligt. Mm. Det är bidrag på elbilen och på laddstolpen. Och det, det är medelklassen har det ganska gott ja. i Sverige. Det tycker jag är ett... ett större problem. Ja, men, men Sen funderar jag ju även på det här om dagen då när jag fick det här sms från ja, någon person som... Det får du nästan berätta för dem som inte vet det. Jag blev så... Ja, men alltså, När jag tittade på telefonen så hade jag fått ett sms från ett telefonnummer som... Jag liksom, ja. Någon jag inte känner det Det stod jävla so med stora bokstäver och så utan någon underskrift eller någonting. Och när man tittar liksom på numret på hittaren.se eller så. så ja, det är inte registrerat. Liksom. Och då tänker jag så här. Ja, det här är bara någon liten grej som jag naturligtvis blir utsatt för. Men det finns så många andra som blir utsatta för ännu värre saker. Naturligtvis. Och hade jag bara arbetat som undersköterska så hade jag ju aldrig fått det smset. Så att det som man som politiker får utstå. Nu var det här en väldigt liten grej. Jag har ju ingen, det som är lite läskigt så även om jag kan skratta åt det. Och tycka att det är helt galet att man gör så här. Så kan jag ändå känna lite den här människan vet ju inte vem jag är kanske. Jag kanske jag framgör. Jag har ju ingen aning om vem personen är som har skickat meddelandet till mig. Den här personen kan vara min granne till och med. Och hata mig. Och jag har ingen aning om... Jag kan träffa den personen på jobbet varje dag. och Har ingen aning om Det är det som är lite läskigt när man får sådana här meddelande från människor som man inte känner och inte vet. Som kan veta vem jag är. Eller bara helt random. och sett något inlägg på Facebook. På vår parti Facebook. liksom sett mitt nummer. Och tänker att nu skickar jag det här till den här människan för jag hatar socialdemokrater. Så kan det också vara. Men jag vet inte. Och det är det som är så galet och läskigt just det här att man inte vet. Ta sig tid och är skicka det så här? liksom ett ett tackigt efter mig till någon. Vem gör så? Varför gör man så? Alltså, ja, så Det är inte så. Nu sa du så här, men det... jag tar inte åt mig eller det är lite roligt. Alltså, jag... det är inte roligt. Och det... är... jag vet att för jag har också reagerat med alla på så här. Skit i det liksom. Jag bryr mig inte. Men jag ser ju att du ska, ska spara det här meddelandet. Ja, men det har numret. jag gjort. Det har jag gjort. Och, och men jag har blockerat det äh, ja. numret. Jag, det, jag vet att mm. vi är sådana. Man tar inte åt sig det. Det, det. Det får rinna av. Det är någon som inte skiter liksom, det. men det kunde Jag ha varit värre naturligtvis. Ja. Jag tänker så här, ja, men det stod ju men. inte att jag ska döda det eller så. Men, alltså, men jag, jag tänker att det är att se ändå se det här. Man liksom. vet ju inte vem det är. Nej, det är inte roligt att det händer liksom och... Hade jag varit på mitt ordinarie arbete så hade det här aldrig hänt. Liksom, utan det handlar ju om att jag är i en viss position, naturligtvis. Och för våra moderata kommunalråd har ju ibland liksom polisskott och sånt där. För att det är hot sådär. Så det är ju Men ja. jag skrev ju för jag tog jätteupptaget illa vid. Men när du berättade om det här sms sms:et och jag faktiskt skrev på min Facebook-sida nu läser jag det. Min vän Therese är en fantastisk människa och politiker. Det tror jag. Alla som har förmånen att känna Therese tycker. Hon har ett stort hjärta som alltid slår för alla människors värde och för rättvisa. Förmodligen så till personen som skickade det här sms till Therese. den grupp människor som hon månar mest om. Det vill säga de som inte mår så bra. Och de som inte har kanaler att påverka eller att uttrycka sig på. Och tänk om den här personen visste det Therese. Då hade ditt sms till dig förmodligen sett helt annorlunda ut. Jag tror inte att det är någon du känner, för det är ingen som känner som skulle skriva Nej. så till dig. Um, jag jag uh, tar illa tid med även mm. om jag förstår att du rycker på axlarna lite grann och tänker äh, det där, för Jag har med fått sådana och man, det där är inte så farligt, men det är inte okej. Okay. Nej, det är ändå det. Liksom. Även om man kan rycka på axlarna och gå vidare och så, där, så, så just det att man faktiskt får det. Och det, det kanske är, det var väl första gången jag fick det nu då liksom, men det är säkert inte sista gången det händer om man säger så utan det kommer säkert eskalera så att det, det är väl egentligen det som och det är inte okej okay. det, okay, det, det är aldrig okej okay att, att få sådana för att jag mm. tänker att bara för att för att jag är socialdemokrat och har den tillhörigheten så jag inte det att någon ska kunna skicka ett semester mig och att säga en sån sak naturligtvis. Det är, alla har ju rätt att ha sin åsikt. Man har inte rätt att uttrycka åsikten på det sättet som den personen Nej. har gjort bara. Men, ja, så att, men jag ville lyfta det. För att jag tycker det är viktigt att veta att det, en politiker får faktiskt också utstå en Väldigt mycket. Och jag hade faktiskt, nu kan jag ju säga det så här uppe för nu var det några år sedan, men jag hade ett, ett larm Överfalllarm mm. heter det väl? Mm. Några månader. Ja, det var, det var några år sedan. Tre år sedan kanske. Mm. Eller innan pandemin. Jag räknar bort några år nu med pandemin. Det var ingen trevlig upplevelse att ha det. Jag hade det i fickan i tre månader på grund av en, en händelse. Då. Polisen kom och mitt i natten och hur det påverkar hela familjen. och alltså Min dotter och min sambor har ju inte. Det är inte de som är politiker, det är jag som är det. Och då var detta egentligen ingen jättestor grej. För jag visste ju kollegor, en kommunal och andra kommuner som har fått byta bil varannan vecka. Eller mm. politisk till barnen i skolan. Alltså det är för förfärliga grejer. Att man orkar mm. hålla ja, på precis. när det är så. så... Och det är frågan hur många, hur många där ute vet är, är medvetna mm. om de här sakerna som faktiskt händer. Och så. För det kan jag också tänka på ibland. Att de, men alltså... Kommer, vi, kommer jag ha en ledande position nu efter valet som kommunalhälsare för oppositionsråd? Då kommer jag att vara en mer utsatt position än vad jag är som oppositionsråd. Ehm, och, och jag har ju tre hemma på barn. Min fjärde barn bor inte hemma som tur är med. Ehm, och han var faktiskt med mig när jag fick det där, så jag blev väldigt upprörd. med jag stod på en konsert och så tog jag bara upp och såg en flash. Och då lyckades han se det. Han har lite bättre syn med mig. Poiktera. Så han var ju väldigt upprörd över det och sa att det förstörde lite av hans upplevelse utav musiken vi lyssnar på. Men han kommer ju inte för det på det viset. Men, men de andra barnen som bor här hemma, vad händer med dem och, och min man? Och så, man vet det inte. Uh, och det är klart att det är någonting som jag har med mig. Liksom. Kanske inte pratar inte mycket om hemma. Men, uh, men det, det är inte lätt tror jag. Och vara politiker i en, en sån högställning. Mm, det är inte det. Var, och vad händer med demokratin? Om, om, in, om människor inte vågar engagera sig längre. Ja, det vad får det för konsekvenser? Men jag, det, jag sa, det när jag sa förut när vi pratade om pengar. Så sa jag att jag har ägnat med mitt liv och ett dåligt Och blev ursäkt för mig själv. Och så har det faktiskt varit. Och jag som mörkrigad. Liksom, mm. Så... Så har jag alltid haft, jag har alltid, alltså man upplever den där känslan när man får den typen av sms och så även innan man är politiker. Så, så man har liksom alltid haft den där odlos känslan. Alltså den har jag i vissa situationer jämt när man går in i nya folksamlingar. Mm. Och ska man dessutom då på den här skiten för att man dessutom är politiker det blir dubbelt. Nej alltså, nej det är nog. <laughs> inte dåligt samvetet från. Inget nej, det ska inte väl möjligt, för jag tycker att det är kryst till Nej, det är nog med bullshit rent ut Nu får vi stå upp för oss själva och de vi är. och som eh, våran kollega Tyrone alltid brukar säga eh, vad är det han säger nu då? Jo men att man ska vara stolt om man är mm. socialdemokrat. Ska vi och, och vi, vi måste våga vara stolta socialdemokrater. Vi måste våga bära våra pins och liksom våra jackor och så och göra det och säga om jag är socialdemokrat. Det måste vi göra det. Tyronie måste vi. Det är ju Det får vi ta nu till hösten. Då får vi säga att nu får du komma och gästa oss. Ja, det är klart. Ja. Kan man spela lite på sin sån här lilla apparat som man har och sådär. <laughs> Nej, det är ju inte ja, ja, ja, som det är många jag har inte det är inte jag det är jag det är inte jag det är inte jag det är inte någon det är inte jag jag det men det det är ju filtrerat va så det är det som jag, som jag kan tycka är så gott just med i alla fall med de de som jag, som träffat, jag har träffat det, det, det, det är som, som jag har fått ändå när det är någonting som är svårt som in och prata med som kan hjälpa också och det behövs. För det är ett hårt måt att vara politiker idag. Nu var jag politiker först. Jag skulle inte säga att det var Det var ju inte alldeles. Nej, men... Man hade en rekon på det sår. Jag vet inte. När han... Han har varit ute och ätit någonstans och så säger han till journalisten, nu får ni vända er om för ni ska jag ta fram nyckeln. De är utanför hans hus och han plockar fram sin dörrnyckel under en sten och öppnar dörren och säger natt. Så hade man inte kunnat göra nu Nej. som statsminister. <laughs> Men Therese kan vi enas om då att vi, vi är värda vårt arbete. I alla fall ja. vi får stå för det, ja. att det är det vi har. att ja, det vi har är vi värd. Ja, och så får vi påverka och utjämna skillnader och, och göra det bästa utifrån det. Och det handlar mm. ju inte om att vi tycker att vi är för mer än andra, eller att vi jobbar hårdare än någon annan. Men Nej. det är det här vi har att vi får stå för det. Vi ja. tänker inte ta ta, bo, ta skit alltså, av eh, hotetimätt eller anonyma grejer. Vi är faktiskt lite mer... Ja. vi får stå för oss själva lite gärna. Ja. Och vad är det med vi har rätt för lärdom av den här podden? En låt, är, jo man kan ha en favoritlåt, men man kan också ha många favoritlåtar. Vi kommer, vi ja. vi, förhoppningsvis kommer vi leva länge. Ja. Men när vi... vi kommer alltid ha en favoritlåt. Precis just då, fast vi ja. har många favoritlåtar tillbaka till det Precis. Ja. Och vi älskar våra partikamrater. Och det skulle jag säga också när du sa att den här gemenskapen man har. Om, om, om jag blev påhoppad i kommunfullmäktige eller om jag skulle, det skulle hända någonting ute på stan så vet jag att hela min partigrupp i talrum hade liksom flugit upp i stolarna och upp i talarstolen. Fortare mm. än motståndare hade kunnat avsluta meningen om det var något orättfärdigt Och vi... vi, vi vi pratar politik och vi diskuterar sakfrågor men vi, vi hoppar aldrig på en enskilda individer mm. jag tycker vi är väldigt duktiga på det i Tarnum. Vi letar inte efter människor människors kommande utan det är politiska sakfrågor och jag känner något mm. otroligt stöd i det. Um, det är helt färligt ja. så ska det vara. Ja men så är det och mm. det får jag säga om vår partigrupp här också. Ja. Det är... Jag tycker att vi har väldigt bra klimat. Ja. Det, för det ska vara roligt, det måste vara roligt. För vi gör det ändå, de flesta gör det på sin fritid. Och det måste ju vara ja. roligt att engagera sig. Ha, har du några boktips innan vi slutar? Nej! Vänta, nej. Utan jag, men jag kanske kan ta lite till nästa... Jag, jag, har lite, jag har lite olika böcker som jag håller på att läsa nu. Så jag mm. tänkte att jag skulle förbereda mig inför riktigt <laughs> Och jag läser alla möjliga politiska... Mm. Eseer och, och liksom romaner och grejer så att jag återkommer. Men du hade det någonting du ville läsa upp va? Kanske lite liten limrik? Ska jag läsa lite limrik? Tycker jag du ska göra <laughs> det? var så snusiga limrikar. det kan vi behöva hänga upp oss med. Lite, ja. lite smakfull snusk, inte så farligt. Kör på! Ja, det har Hans Alfredsson, han har skrivit ett limrikar. Och så skrev jag lite att Det här ska vi läsa upp i alla fall. Den här heter Karaka. Eh, Venus så hela huvudstad hotat ständigt av jordbävningar, våldsamma utbrott, till exempel just av stadens intensiva kvinnor. Just detta utbrott fick till följd av den olyckliga mannen i världen inte bara lämna sig fler fleråriga äktenskap utan även La Guayra manskö. Inte säkert på att det är rätt uttal. Där har han länge varit en uppskattad var det gav erbjudandet att sjunga första stämman i gåskörand Bolivar Boys. Och här kommer din En hetlevrad dam från Caracas blev så arg när hon hörde det snackas om att hennes man höll på med namn att hon svärkan, på Hanses Maracas. <laughs> du får avsluta dagens podd. Tack det. Olle! <laughs>